Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'assemblea del PSC de Tiana marca l'inici del procés... ...cap a la selecció del candidat o la candidata... ...de la formació per les properes eleccions municipals. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El grup municipal del PSC dona avui el tret de sortida... ...el seu calendari electoral amb la celebració de l'assemblea local en què s'obre el procés per l'elaboració de les candidatures. Fins a principis de març no se sabrà qui optarà l'alcaldia, però es tracta del primer pas cap a les eleccions del 22 de maig. El celler Tianen Caltalell ha començat a oferir visites guiades per les seves instal·lacions i a les properes setmanes té previst inaugurar el nou centre de recepció de visitants. D'aquesta manera, Tian assuma una nova activitat turística relacionada amb l'enoturisme i la promoció dels vins ecològics. Coincidint amb el tercer aniversari de l'entrada en funcionament del casal de joves de Tiana, la regidoria de joventut, de manera conjunta amb el casal i la comissió de joves, han convocat el concurs per dissenyar el nou logotip del casal. Les obres participants es podran presentar fins al 13 de març. I acabem amb esports. Fia la bona ratxa del Centre Cultural i Esportiu Tiana. La derrota per 2 a 1 al camp del Molinós trenca la bona dinàmica dels tianencs, que havien aconseguit sumar quatre triomfs consecutius al grup quart de la segona divisió territorial. Ara els homes de Joan Casado són novens amb 24 punts. El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya dona avui el tret de sortida al seu calendari electoral amb la celebració de l'assemblea local en què s'obre el procés per l'elaboració de candidatures. Fins a principis de març no se sabrà qui optarà l'alcaldia, però es tracta del primer pas cap a les eleccions del 22 de maig. La celebració de l'assemblea servirà als socialistes tianencs per saber quin és el neguit dels militants en un moment de desafecció política. Un fet que sembla no haver afectat l'agrupació local del PSC que ha guanyat militants en els últims anys una dada important tenint en compte el cop que va rebre el projecte socialista a les eleccions al Parlament de Catalunya. Tot i això, els membres de l'executiva local consideren que les tendències de vot són diferents en unes eleccions municipals marcades per la delicada situació econòmica dels ajuntaments. Cada formació segueix el seu calendari electoral i, en el cas del PSC, el Consell Nacional té previst proclamar els candidats de tot Catalunya el 5 de març. Per tant, dies abans es podria conèixer el nom de la candidata o el candidat socialista Tianenc, en aquest sentit, la primera secretària del PSC de Tiana, Esther Pujol, destaca el tret de sortida d'un procés participatiu que està obert a les propostes de qualsevol militant de la formació. Nosaltres som un partit que no fem les coses de dit, sinó que nosaltres intentem afavorint en tot moment la participació, amb la qual cosa, si hi ha, una, si hi ha alguna persona, algun militant eh, o alguna militant que es vol presentar com a candidat o candidata, doncs òbviament té que complir una sèrie de requisits formals i serà ben acollida eh, i després haurà de presentar un programa en el qual la resta dels membres, òbviament, li donin suport. Això d'entrada. Amb la qual cosa, eh, demà veurem el neguit que hi ha per part de les persones, les ganes que tenen les persones, els nostres militants, de voler-se presentar com a candidat o candidata. Un cop nomenat el nom que encapçalarà el projecte socialista, arribarà el moment de configurar unes llistes les quals han de presentar-se el 17 de març. Aquest procés, segons Esther Pujol, va molt lligat al tarannà del candidat o candidata que ha d'escollir 12 persones que l'acompanyin després a la llista. Segons la primera secretària del PSC, Tianenc, els quatre anys a l'oposició han reforçat llaços entre els membres de l'agrupació i es mostra plenament satisfeta per la bona sintonia entre l'executiva i el grup municipal, un fet que, sumat a l'arribada de nous militants, afavorirà el procés d'elecció que avui s'enceta jo crec que devem ser de les poques agrupacions que hi ha a Catalunya, i especialment a Barcelona és nord, que cada vegada tenim més, més afiliats i afiliades, amb eh, un moment de desafecció política, doncs no és, jo crec que és un gran què, poder afirmar aquesta cosa, i sobretot de que el reconeixement per part dels meus companys i companyes d'una executiva que l'hem canviat dues vegades per ampliar justament, per dotar-la de, de més competències, i això vol dir de persones disposades a treballar voluntàriament, no oblidem, dic per Partia, ja no dic pel partit dic Pera. d'aquests tres fets no es agrreiria que em sento més, uh, més orgullosa. Dels partits amb representació en el consistori tianenc que es preveu que el PSC sigui l'última a el seu candidat o candidata de moment, s'ha confirmat que Jordi Gost i Enric Nolis repetiran com a caps de llista per Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Unió, respectivament. Per la seva banda, gent pel progrés de Tiana, després de ratificar amb la resta de formacions d'entesa pel progrés municipal, la seva coalició amb iniciativa dels Verds Esquerra Unida i Alternativa té previst anunciar el nom que encapçalarà la seva llista durant les properes setmanes. El celler Tianenca al Talella ha començat a oferir visites guiades a les seves instal·lacions i en les properes setmanes té previst inaugurar el nou centre de recepció de visitants. D'aquesta manera, Tian assuma una nova activitat turística relacionada amb l'enoturisme i la promoció dels vins ecològics. Les visites al celler no només serveixen per conèixer les vinyes que l'empresa té a la vila i descobrir el procés d'elaboració gairebé artesanal dels productes del celler, sinó que ofereixen al visitant la possibilitat de fer un petit tast i comprovar la qualitat dels vins del Talella. La responsable de no turisme del celler Altalella, Núria Ribas, explica que l'oferta turística està pensada sobretot per aquells veïns i veïnes de Tiana amb la intenció de realitzar una oferta de proximitat. Estem molt contents perquè bueno, creiem que és una necessitat, no? creiem que la gent ha de conèixer eh, les nostres vinyes, una mica també per veure doncs, com ho fem i per veure doncs, que vins ecològics es poden fer eh, de molt bona qualitat i que bé, que estem aquí al tocar de Barcelona i creiem que és molt important, no? Primer de tot, la gent també ens ha de conèixer el que és la gent del voltant, no? És important, doncs, que ens conegui fins i tot la gent de Tiana, de Masnou, de Lella i, evidentment, tota la gent de Barcelona, no? És un, és un pas, doncs, per, per tirar endavant. Els usuaris podran escollir entre les diverses modalitats de visita les quals s'adaptaran a les necessitats de cadascú. A més, hi ha la possibilitat de fer la visita amb cotxe per tal d'afavorir la presència de persones amb mobilitat reduïda. La propera inauguració del centre de recepció de visitants arriba en un moment dolç per Altalella, que ha tancat el 2010 amb un 30% més d'exportacions i amb un volum total de facturació superior al 2009. De fet, l'aposta del celler Tianenca ha provocat que la facturació de l'empresa hagi crescut un 7% i ha permès a recuperar les pèrdues del 2008. Això de permetre a Altalella mantenir el pes en el mercat internacional, tot i que no renuncia a ser fort en l'àmbit local. Per aquest motiu, i coincidint amb l'anunci de les primeres accions del Consorci de la DeO Alella, on hi participa Tiana, l'empresa incidirà durant els pròxims anys a l'oferta per l'enoturisme. Sentim Marta Rivas. Creiem que bàsicament el lloc on estem ubicats. No? vull És espectacularment, estem en un espai protegit, estem a tocar del mar i, i el que et deia abans, no? som, es podríem considerar que som les vinyes urbanes, no? som el que és més proper a la ciutat de Barcelona, no? que molta gent a vegades no no... No s'ho creu, no?, el fet de que tan a prop de Barcelona hi hagi vinyes i que es pugui fer vins de, de tan bona qualitat. Perquè realment, eh, també ja sabem, doncs, que l'Ella, el que realment s'aposta eh, des de la D o de l'Ella és els vins de qualitat. no?, vull dir una mica que la gent vegi doncs, que no es pot competir en tema de quantitat, sinó que realment nosaltres amb el que apostem és per la qualitat. La primera acció que es preveu impulsar des del Consorci és la difusió de paquets d'activitats d'introducció al vi com cursos de tast. A més, en els pròxims mesos ja serà present tiana la nova imatge de la D.O. Alella amb banderoles publicitàries, pòsters o material d'embalatge. La visita té una durada d'una hora i mitja i consta de tota mena d'explicacions sobre els processos que tenen lloc al celler Altalella, a la visita a les vinyes i, si s'escull, el tas de vins. Per contactar amb el celler i fer les vostres reserves podeu trucar al 93 469 37 o contactar a través del correu electrònic a enoturisme.altalella.cat.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 Les obres participants es podran presentar fins al 13 de març. L'objectiu del certamen en el qual poden participar-hi joves a compreses entre els 14 i els 30 anys és fomentar la creativitat i participació dels joves i les joves en els projectes de la regidoria de joventut. El logotip, el qual s'haurà de lliurar el casal de joves en el seu horari habitual ha de servir per projectar una imatge genèrica del Casal de Joves que serveixi de marc per a totes les activitats i serveis que s'hi desenvolupen. Per tant, els dissenys presentats han de reflectir les característiques del Casal de Joves amb el major grau possible d'innovació, originalitat i creativitat. El tècnic de joventut de l'Ajuntament de Tiana, Pere Chico destaca el concurs com una de les activitats destacades del tercer aniversari del Casal de Joves de Tiana. En cada aniversari del, del casal, tant en la inauguració com en la resta d'aniversaris d'any, que seria el tercer any de funcionament, però seria el seu segon aniversari, sempre hem buscat fer alguna, opció, alguna acció. No? L'any passat va ser un concert, i aquest any vam creure doncs, que, bueno, que amb tota la... Tota l'activitat artística que hi ha doncs podria ser el moment de donar-li com una espècie de, de, de, imatge, de imatge corporativa no? i que tothom pugui associar a una imatge totes les activitats de joventut, tant del casal com de la pròpia regidoria, sense, sense que sigui el típic escut de l'Ajuntament. En aquest sentit, el logo ha de ser inèdit i ha d'incloure la denominació en el text Casal de Joves de Tiana. Cada participant podrà presentar tres propostes que s'han de lliurar sota el pseudònim en format paper i digital, en tots dos casos, caldrà realitzar una versió en color i una altra en blanc i negre. El jurat, format pel regidor de joventut Jordi Montoriol i els tècnics d'aquesta àrea i cultura, decidiran, juntament amb els dinamitzadors, quin és el logotip que millor representa el tarannà del casal de joves i la seva versatilitat i facilitat per utilitzar-se en diferents formats i superfícies. El guanyador, a banda de convertir-se en el creador del nou disseny, amb una gran divulgació, rebrà 400 euros de premi, un factor a tenir en compte en un moment de retallades en què totes les àrees han de jugar les seves propostes, una situació de la qual no lliura la regidoria de joventut. Sentim Pere Chico. A banda del que és la dinamització eh, del casal de joves amb tallers que ja estan en marxa, amb la, amb la programació trimestral que ja fem, eh, ens agradaria pues, també fer alguna acció diferent, però dependre una miqueta del, del que, de, de fins on, te, de, fins on puguem arribar. De fet, el, de fet, el tema del logo ja és una cosa diferent a la que hem anat a les polítiques o, o les accions que hem anat fent fins ara, no? Amb tota la dinàmica doncs, de, de, de reducció que hi ha, no solament a les sinó a totes els àrees de l'Ajuntament, estem esperant l'aprovació oficial doncs, per programar tot el que és l'any. El resultat del concurs es publicarà al portal web de l'Ajuntament de Tiana i el veredicte i el lliurament de premis es farà el diumenge 20 de març del 2011 a les 7 de la tarda al Casal de Joves de Tiana.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 Fia la bona ratja del Centre Cultural i Esportiu Tiana. La derrota per 2 a 1 al camp del Molinos trenca la bona dinàmica dels tianencs que havien aconseguit sumar quatre triomfs consecutius al grup quart de la segona divisió territorial. Ara els homes de Joan Casado són novens amb 24 punts. Després de diverses jornades en què l'equip va comptar amb tots els seus efectius, va haver-hi algunes baixes que van condicionar el joc dels blaugranes. La derrota és especialment dolorosa perquè un triomf hagués impulsat els tianencs fins la setena posició. El partit d'aquesta jornada no només va estar marcat per les nombroses baixes, sinó per haver de jugar en un camp de sorra, una situació força insòlita que condiciona i molt un centre cultural i esportiu tian acostumat a entrenar i jugar en camp de gespa artificial. El president de l'entitat, Aniceto Riera, lamenta no haver signat una de les millors ratxes dels últims anys i explica les claus de la derrota davant el Molinos. És un camp de sorra, és un camp molt petitet, ells estan acostumats a jugar a la sorra... I bueno, va ser llàstima perquè van marcar primer amb un fallo nostre, van empatar nosaltres de penal, i, i, i quan nosaltres estàvem dominant més, es van agafar una contra i es van marcar el 2-1. I ja i ja no van poder, ja no poder arribar més. També teníem algunes baixes, es faltaven dos o tres jugadors titulars, i bueno, això també es pues, marca una miqueta, no? Tot i ser conscient de les mancances de l'equip respecte als conjunts capdavanters d'aquesta lliga, els tianencs són optimistes en una temporada marcada per les lesions i altres factors. En aquest sentit, Aniceto Riera explica les dificultats que suposa per al Centre Cultural i Esportiu Tiana poder elaborar una llista cada setmana per aconseguir tenir els jugadors disponibles. Juguem dos o tres partits, llavors cauen tots el mateix i, i entre les baixes i un que treballa a la televisió, l'altra que no sé què, l'altre que no sé quantos, doncs, pues bueno, hi ha que hi ha, és molt diferent. Acostumat a jugar amb gesta, ara, agafar un camp eh, que només n'hi ha un o dos a tot el campionat, jugar amb, amb sorra, doncs pues, el, els, els jugadors ho noten bastant. I bueno, eh, el futbol, eh, a veure, s'entén que s'apigua eh, i, i, i tens que tindre un bon equip, però la sort també hi entra, no? Malgrat iniciar amb el peu la segona volta del campionat, els homes de Joan Casado confien a fer vol factor camp i tornar a guanyar el pròxim cap de setmana. El rival serà un calella amb uns números idèntics als dels tianecs. Només sumen dos punts menys. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. I fins aquí l'informatiu migdia. Us han acompanyat el control tècnic Raül Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i qui us parla, Marc Ostrell. Podeu seguir informats als bolletins horaris d'aquesta emissora.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 entrevista Problemes i endarreriments a la xarxa de rodalies de Barcelona arran del conflicte laboral entre els maquinistes i Renfe. La tarda de dilluns i durant tot el dimarts es van registrar retards de 30 minuts de mitjana en totes les línies de rodalies i es va cancel·lar la circulació d'una vintena de convois. Renfe que assegura que aquests problemes afecten milers d'usuaris, reitera que no pot garantir el funcionament normal del servei per avui i acusa els maquinistes d'estar duent a terme la vaga de gel. Els sindicats, en canvi, asseguren que els maquinistes es limiten a complir estrictament les condicions laborals i que no s'han absentat del lloc de treball. L'origen del problema, segons ells, és el canvi que s'ha fet en la planificació dels horaris que dona poc marge al descans. Però per saber els qui afecta realment aquesta vaga en ZeL, aquesta no vaga coberta segons uns i altres, nosaltres parlem avui amb l'administradora del Fòrum de Transport Català, la Maria Luque. Bon dia, Maria. Hola, què tal? Doncs ja sentim que has patit eh, aquesta vaga. Sí, exactament. Avui mateix no m'he volut arriscar i, i agafar l'autobús amb un bus, que bueno, en un principi estan reforçades aquestes línies d'allà on no hi ha alternatives ferroviàries, com pot ser, per exemple, a la R2 Sud que va arribar a Sitge, doncs no hi ha cap altra mena de transport que no sigui l'autocard. Afortunadament no anàvem massa ple i ha arribat bastant a temps. Uh -huh. De fet, és el que comentàvem ara en aquesta entradeta, sí. uh, aquí tothom uh, s'exculpa d'unes coses i d'altres, però sí. qui finalment acaba rebent, com en la majoria d'aquests casos, són els usuaris. Sí, és el que sempre. El que passa és que, per exemple, ella cita mitjans de comunicació via internet, d'alguns maquinistes que intervenen en fòrums i comenten això que s'ha de ser comprensiu, de la nostra solidaritat, però alhora ells fent aquesta mena de reivindicació estranya que en bueno, principi diuen coses com que no tenen prou confort amb els seus seients i d'aquesta manera els trens s'anulen, no poden esperar que la gent, que sempre som els que rebem en aquests casos, sempre són les víctimes, no, no podem pretendre que nosaltres siguem massa comprensius amb ells, perquè amb tant tants endarreriments que sempre estem patint, a renfejar... De fet, venim ja d'una vaga encoberta la dels controladors, que ja va generar força revolt, però sí. ara ens trobem amb un altre al cap de re, cap de dos mesos. Això sí. cal, cal fer-s'ho mirar, sobretot, en el, en el tema del transport públic i en el cas dels avions no públics, però bé, en aquest cas encara pot afectar més gent. sí. I més, hi ha l'inconvenient que després del traspàs de rodalies i regionals, avui mateix aclarava el ministre de Foment, José Blanco, que ja no, ells ja no poden intervenir de cap manera ni, ni amb l'exèrcit ni res, perquè ja no és la seva competència, perquè tot això entrava dins del traspàs i bé, fins a mig dia més tard, encara no havien vist una reacció del govern ferma, és a dir, com igual que el nou conseller de d'Interior, en Felip Puig, va ser contundent l'altre dia amb l'ocupació d'un Solar 8, d'un antic cinema, doncs no, he vi, no hem vist una reacció similar amb el conflicte que aquell de Rodalies. I això és el que ens frustra una mica. Uh -huh. Per què creieu que després de tants anys i tants problemes, primer amb problemes de les instal·lacions, va haver-hi l'Esborac, va haver-hi problemes amb la, catara, sí. amb la catenària, per què creieu que no s'actua més contundència en aquest aspecte? Eh, doncs perquè les infraestructures necessitarien una inversió molt forta per posar-les a l'ordre del dia, eh, duplicació de vies, per exemple, a la redor sud, que només hi ha dues vies i tenen que passar mitjana assistència, llarga distància, rodalies, i sempre està col·lapsat, o sigui, serà més lluny al torrent de la Meridiana, que també són dues vies, i a la que hi ha una incidència amb una línia o en algun tren, doncs són quatre línies que queden detingudes, bueno, les durades i i així no, no pot continuar. D'aquí a, a que es faci el tercer túnel de la Diagonal, que, que això ho va prometre l'any passat al ministre José Blanco, doncs passarà força temps, i més encara tenint en compte l'entorn de la crisi. Però seria imprescindible fer un tercer túnel a Barcelona. Uh -huh. Que aniria on? Doncs a veure, eh, creuaria tota la vinguda diagonal, i després arribaria cap a Castelldefels, tot el que està fent ara la línia R2 Sud i descongestionaria bastant els tuners que hi ha de Passeig Gràcia i de Meridiana. Mm -hmm. Això per una banda, però per l'altra, sí. eh, molts usuaris d'aquí de Tiana són usuaris habituals de la línia de Rodalies 1, una altra de les que també ha patit importants retards, no? perquè també doncs, acumula forces problemes a les seves infraestructures. Sí, bastant. També és qüestió de fer-se i, sobretot, el tram que hi ha a partir de dins de mar, mm. que continua durant, des del principi amb una sola via i sembla -se que hi ha un problema d'ajuntaments que no arriben a un acord pel, pel tema de duplicar la via, que no hi ha sí. prou espai i, i que el problema s'eternitza. Sí. Igual que la R3, que també està en una sola via i tenen problemes de veïns està sempre. Clar, per tant, en aquest traspàs de Rodalies eh, que s'intueix que ja s'ha acabat de fer, segons les paraules que comentaves ara del, del ministre, eh, sí. sembla que ha sigut un traspàs una mica insuficient. La manera que s'ha fet, em refereixo? Sí, esclar, perquè si poden tenir potestat en temes d'horaris, però les infraestructures continuen sent davis i no s'hi fan les suficients inversions i Renfe està encara són els que tenen la potestat sobre el tema dels maquinistes i si fan aquestes vagues encobertes, eh, aquí dins altres pas no, no es pot fer gaire cosa, aquest és el gran problema. Per tant, és una mica una mica cosmètic, per dir alguna forma, aquest traspàs. Sí. sí, sí, de fet, en tot aquest procés ho dèiem al començament, els usuaris són eh, el grup més afectat de tot aquest tipus de conflictes, de vagues, sí. dels traspassos, diguem-ne, inacabats en sí. aquest sentit. No ho sé si tu, com a administradora del Fòrum de Transport Català, pots intuir o pots uh, fomentar algun tipus d'eines perquè els usuaris doncs, tinguin una veu més forta de cara a aquestes modificacions i aquestes modificacions en sentit que, que s'han de millorar moltes coses. Sí, perquè des del fòrum, doncs, per sempre fem propostes de millora de la xarxa, de vegades fem eh, alguns missatges, de, a veure si la gent s'ha animat a crear una plataforma eh, global, perquè, per exemple, ara ja els Renfadats però és només a la, a la línia R4. Es, es tractaria de fer una plataforma que fes força pressió, com va passar a Madrid en el seu moment, que també van tenir força problemes amb el tema de les cercanies, i allà d'acord que el tema s'ha d'anar una mica de mà perquè va haver crema, crema de trens, i no s'ha d'arribar a aquests extrems en cap moment, però com mirin que hagués una pressió forta que ajudés a que veiessin que la gent... Estem fars a de sempre aguantar aquests retards, aquestes avaries constants, després ser gasa dels cops de quan hi ha alguna una vaga coberta o vaga de cel, la denominació que li vulguin dir. Però no hi ha, falta això. I per molt que ho anem reivindicant diferents llocs, sembla que la cosa no acabi d'arrencar, com si en el fons hi hagués un cert conformisme. Mm. Sembla això, sembla això per part de l'administració. Uh, Explica'ns uh, més coses que feu en aquest fòrum del transport català perquè és una de les xarxes sí. per a aquells que no siguin tant usuaris d'internet amb més presència i que més actualitza sobre totes les notícies sí. que, que succeeixen entorn, a això, entorn de la mobilitat i entorn, sobretot, del transport sí. ferroviari. Sí, sobretot, per exemple amb aquestes qüestions de retar saberes i eficiències de Renfe, un dels fils més seguits que hi ha. La gent va explicant quins problemes s'han trobat al llarg del dia o també s'han fet propostes de plànols, de millorar les infraestructures, també, no només parlem de, del transport ferroviari, també de l'aeri, del privat, eh, Fem molt incís en el tema de la història del transport. S'agrada donar a conèixer dades que han, no són gaire habituals a conèixer per la gent, també penjar fotografies antigues. és un company de moltes coses. Eh? És molt variat. Uh -huh. Al canvi ha de fi donar informació a la gent perquè sembla i, i més quan passen casos com el d'aquesta vaga, sembla que hi ha molta desinformació a l'entorn de les infraestructures. Bastant i passió des nos que forrums doncs, manera a conèixer quines són les seves anterioritats, les infraestructures i la història bàsica i Mm. Uh -huh. és que són moltes coses s 'hauria, hauria d'anar mirant a més fa només un parell de dies vam canviar la, la plana inicial i ara també trobem enllaços amb Rodalia Renfe per tenir la informació actualitzada al moment i també els altres missatges que eren escrites als nostres usuaris enllaços interessants com el de Rodalia.info i un llarg etc. i moltes entitats que estan relacionades amb el tema de conservació i preservació de vehicles i bueno, és, és un compendi molt grans. Són moltíssimes coses i la gent que sí. sàpiga que, nomé, que no només es parla de, dels trens de rodalies, eh? No, no, no, en absolut. Qualsevol tipus de transport, podeu entrar a transport.cat i trobareu tot tipus d'informació. De fet, ara parlàvem fer un moment també d'això, que els usuaris doncs, es poguessin agrupar. Potser transport.cat seria un bon punt de trobada. Sí, algun cop hem intentat animar la gent a veure si hi havia alguna manera, per exemple, fer fes algunes manifestacions. Recordo, per exemple, fa uns quatre anys que es va, va convocar una manifestació a Catalunya, perquè hi anés la gent quan hi havia aquests problemes tan greus de rodalies, quan es van esfondre allà a Bellvitge, quan estan fent les hores ADE, i no hi va haver assistència. És una cosa bastant estranya que gent esqueci, la que si a l'hora de veritat no faci una reclamació, un, una força, una mica de pressió, per intentar que la cosa millori. Mm. És, és una paradoxa. Clar. Quan un viatge i van tren o van metro per a altres ciutats europees, principalment se n'adona, no? sí, que, que estem a anys llum del que és el transport públic, potser d'altres eh, llocs d'Europa. Sí sí és bastant diferent. Per exemple, aquest mateix agost vaig estar a Berlín i la xarxa duven que la de metro és molt completa, però a més està, a les seves, que també ser com una mena de rodalies mixta amb FGZ però amb moltíssimes parades, amb un servei molt eficient, amb una preocupació dels, dels treballadors perquè la gent arribi a temps, a totes les estacions hi ha missatges a megafonia informant de qualsevol incidència al moment i veiem que, que aquí no té absolutament res a veure. Mm. Seria qüestió de, de que l'administració viatges a, a Berlín i veiés un exemple del que és una bona gestió de transport públic. Sí, perquè evidentment eh, les màquines s'espatllen, però eh, la reacció quan aquestes màquines s'espatllen sí. doncs sí que es podria crear una mena de, de protocol. No sé si avui que t'has trobat en aquestes situacions sí. Eh, sí. has notat també que hi ha una manca d'informació o manca de coordinació a l'hora d'informar. Encara hi ha, Sí, afortunadament ara que existeix la pàgina de Rodalies hi ha més informació, després als usuaris sense servir el tuit a rodalia.info, però encara hi hauria d'haver un cert reforç, de, per exemple, a les estacions, perquè han hagut casos de, de taquilles que han tancat, de gent que anava a informar les taquilles i deien que no tenien ni idea quan arribava el proper tren. Això em sembla bastant lamentable. de nhi déu nhi sí. En tot cas, eh, com comentàvem, aquesta vaca pot seguir afectant. Sembla que dijous hi ha previst oh. també noves mobilitzacions, és a dir, que ja veurem com evoluciona tot plegat, però si allò que sí. de demanar una cosa, això com si fesis la, la carta als reis, ara sí. mateix què demanaries perquè per es milloressin les infraestructures ferroviars en aquest sentit a Catalunya? Ja de pare, reconec que amb, amb la crisi és bastant difícil de fer inversions, però com a mínim que estalviessin, per exemple, que no es fessin alguns plans de soterraments de llocs que no és tan necessari, que s'invertissin, per exemple, a duplicar vies a lloc on seria bastat imprescindible que s'avancés amb el tema del corredor mediterrani per deixar lliures les vies de rodalies, que és una cosa que fa molta falta, Pues, amb això ja es concertaria bastant. Doncs esperem que aquesta crida, aquesta petició, tingui el seu efecte, que molta gent també s'adoni sí. de... que els usuaris eh, pateixen aquestes vagues, aquests fets eh, puntuals que també afecten a la línia, i que molts sí. d'aquests usuaris poden anar en aquest fòrum de transport català, transport.cat, amb sí, la seva administradora, amb la Maria Luque que hem estat parlant aquest matí sobre aquestes qüestions i també altres temes relacionats amb el transport ferroviari. Moltes gràcies, Maria, per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Adeu, bon dia. Déu. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.